rahim Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashafi al anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa ahli uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma allimna ma allamna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka antal alim al hakim sonra da müellif Yəni növbət babaqədəm qoymuş və o da yəni babo qada və havayici müsəlmin, yəni müsəlmanların ehtiyaclarının ödənməsi, bölməsidir ki, yəni bu bölməni də müəllif Rəhməhullah yəni demək olar ki, yəni münasib olaraq gətirmişdir. Çünki o zaman ki artıq yəni müsəlmanların demək olar onun övrlərlərinin yəni sifr olması ondan sonra ondan haqqında, yəni faşilənin yayılması və sonra da yəni onlayn ehtiyazar ödənməsi bölməsi gətirilmişdir. Və ümiyyətlə ehtiyaz deyəndə, yəni şəriətdə bir var ehtiyacı var, bir də var e, zərurət var. Yəni ehtiyaz odur ki, e, o həmin o ehtiyazla insanın işləri tamamlanır. Ehtiyaz budur. Amma zərurət odur ki, e, tamamlanır. Ancaq ki, yəni o olmasa həmin insan halaq ola bilər. Ona görə də baxaraşı, yəni zərurətlə ehtiyaz tamam ayrı-ayrı şeylərdir. Ancaq bəzilərdə yəni zərurətlə yəni, ehtiyazı, yəni, ayrı bilmir və elə bir lüks hər bir ehtiyac zərurətdir. Ona görə də ki, ə, bəzi hallarda demək, yəni, bəzi haramlara əl və o səbəbdən ki, yəni zərurətdir və hətta nədiməsində isə yəni ehtiyaz və ehtiyac zərurətdən yəni aşağı hissədədir. Sonra da müəllif rəhmə Allah yəni ayəyini gətirmişdir. Allah s.ə.q. buyurur ki, Fəfəlül xeyrə lə'alləkum tuflihum xeyr, xeyr əməllər edin, bəlkə yəni, nizata çatanlardan, fəlhə çatanlardan olasınız. Yəni, burada da müəllif düzdür, baxsaq ayələr, bu mövcudə ayələr çoxdur. Yəni, hər hansı bir ayələr, hansılar ki, müsəlmanı müminin xeyr işlərə sövq eləyir, xeyr işlər etməyə yönəldir boyları var. Yəni bu bölmədə misal seçmək olar. Ancaq müəllif isə rahmehullah, yəni kifayətlənmişdir. Yəni hansı ki, həqiqətən də, yəni mömin üçün bir cayədə yetər ki, yəni o həmin ayəni eşidərək, yəni xeyirə doğru yəni yönəlsin. Sonra müəllif, yəni hədislərə keçmişdir və birinci hədis isə İbn Amar radiyallahu anh-əsidir ki, ay İbn Amara radiyallahu anh yəni, an-nərsulullah sallallahu əleyhi və المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في هاجة أخيه كان الله في هاجته، ومن فرج عن المسلم قربة فرج الله أنه بها قربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمان ستره الله يوم القيامة متفق عليه، İbn-Əmər radiyyə anh buyurur ki, Peyğəmbər salasəm dedi, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülüm etməz, ona yəni təslim eləməz, yəni onu türk kafirlərə və ya da düşmələrə təslim etməz. Və deyil, hər bir kəs öz qardaşın ehtiyazında isə, yəni onun ehtiyazını ödəməyə durursa, Allah subhanta onun ehtiyazını ödəyər. Və deyil, kim bir müsəlmanın üzərində olan, yəni biz problemi aləyəm, e, problemin həllində, problemin aşmasında ona kömək edərsə, Allah subhanta onun qiyamət ki, onun yəni, üstündə olan yəni, müşkil, yəni, problemlərindən birinə yəni, itirər, yəni, aşırırlar və deyil, kim deyir, bir müsəlmanı sitr edərsə, Allah subhanta onu da qiyamət ki, sitr edərsə. Hədis, yəni, bu xarif mislim iqtifadə edir, Düz hədis, yəni, tamamilə, tam mövzusu ilə yəni, keçmiş bölmələrdə keçmişdir, sonsuz yəni yüngücə də olsa, yəni inşallah yəni anlatmaya ehtiyac var. Çünki təkrar yəni müsəlman üçün möminə fayda verir. Hey, rəmsən bu kimi Məsulman Məsulmanın qardaşıdır və ona deyir zülm etməzs və biz də dəstərlərdə deyirik, yəni zülmün, yəni, bütün hər üç halı, yəni Müsalmana, yəni haramdı istirmalla, istir canla, istir namus, qeyrətlə olan bütün zülümlər, yəni haramdır və sonra buyurur ki, ona Məsulman Məsulmanın qardaşına zülm etməzs, onu yəni təslim etməcən, yəni, onu tutup düşmənlərinə, kafirlərə təslim etməzs. Və deyib hensə buyurur ki, kimdir bir qardaşının, yəni ehtiyacında olarsa, yəni burada da Peyğəmsən buyurur ki, öz qardaşın ehtiyazında və onu göstərir ki, müsəlman müsəlmanın ehtiyazını yəni aşmasında, ehtiyazının həll olunmasında yəni onun ehtiyazının yəni ödənilməsində bacardığını eləməlidir. Və burada da alimlər yəni misal çəkirlər və buyururlar ki, hərdən elə bir hal ola bilər ki, ehtiyacı ödəmək deyil, məsələn, vacib olar. Tam bir deyir, əgər bir insan məsəl üçün, əlində, sudu sudur və yaxud da yeməkdir və yanında da, deyir, üzbə üz, üc, yəni o suya ehtiyazı olan qardaşı var və o ona vermirsə və özü onu içirsə və o da suzdan yanan artıq, yəni su içməməkdən ölürsə artıq, deyir, o suyu içən onun ölümünə zaman etirir. Yəni artıq, yəni onun ehtiyazını ödəmədən, yəni bilərək ki, onun ehtiyacı var və bu halda da öz qardaşın, yəni dünyasını dəyişir və bu baxımdan, deyir, o suyu vermək insan ona zamin olur. Onca burada da ehtiyaclar, yəni iki cür ola bilər. Ehtiyaclar var, halal halal ehtiyaclar var və ehtiyaclar var da haram ehtiyaclar var. Tam ki bir qardaşın məsəl üçün borcuzadı varsa, yəni bu yəni ona kömək eləmək, onun borcunu yumşilləşdirmək və ya hətta borcunu vaxt uzatmaq və hətta e, onun boynundan salmaq, bu yəni vacib işlərdəndir, halal ehtiyaclardandır. Həmçinin ehtiyac da var, yəni haram ehtiyaclar da ki Tam ki, bir qardaş məsəl üçün namaz qılandır, ancaq yəni, siqret almağa pulu yoxdur və başlayır ki, Bəs mənim ehtiyacım var, ürəyim darxı və yaxud nədir və kimsə ona rəhm edib, ona pul verə bilməz və yaxud gedib onun üçün tam ki, görür ki, biri siqretdən e, nəfəs ala bilmir, siqret çək, e, ölür artıq, o insan gedib onun üçün siqret ki, qoy çəksini sağlasın, çünki o artıq Yəni haram vasitələrdə və haram ehtiyac olduğundan da ona kömək etmək də bu vaxtı, yəni haram olur. Çünki Allah Sübhana və Taala buyurur ki, təaunun ələl birri və təkva və lâ təaununə lil ismi və lil Yəni heç də təqva ilə və bir də deyir, bir-birimizə yaxşı etməyə ilə, yəni bir-birimizə köməkliyədin və deyir, əsidə de bir-birinizə e, yəni heç vaxt yəni eləməyin və la təavunə al-ismi vəl-udvən yəni əsridə bir də düşmənçilikdə bir-birinizə yani, yəni bir köməkliyik etməyin və burada da həmin qardaşın yani, o ehtiyaclar yəni haram ehtiyac olduğundan yəni məsələn də ona Yəni, ehtiyazına yəni, kömək eləmir. Həmsin də buna aiddir. Əgər valideyn də, məsəl üçün, atadır və ya da ki, böyük qardaşdır, öz, öz, kiçik qardaşın və ya da ata öz oğlunu göndərir, siqeyt almayı və ya ki, başqa haramlar almağa və bu vaxtda həmin övlad yəni o valideynə və ya da böyük qardaşın iqtahət eləmir. Çünki yəni, Allahın asilində ümumiyyətlə, yəni, məxluğa yəni, taət yoxdur. Və səndə Pəyənsan buyurur ki, yəni, o qardaşının ki, ehtiyacını ödüyən insan hansı ki, yəni ki, bu dünyada onun ehtiyacını ödüyür. İstəyirsə onun, məsəl üçün, ailə problemlində, istəyir onun öz şəxsi problemlində borcu var və ya da ki, tam ki, e, iş, ehtiyacı var, onun üçün iş düzəlidir, şəfayətçi olur və bu vaxtıda yəni, o qardaşın kömək etdiyi halda da Allah subhantılı onun ehtiyaclarını ödüyər. Yəni, o insan özü də bilmədən, Allah subhantılı onun yəni, ehtiyaclarını ödüyər. Həmsin dər, Peynirsən buyuruq ki, وَنْ فَرَّجَنِ الْمُسْمِنِ قُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ اَنْهُ بِهَ قُرْبَةً مِنْ قُرَبْ يَوْمَ الْقِيَامَةً Kimdir bir müsəlmanın üzərində olan yəni, bir e, problemindən birini, yəni onun çözülməsində ona kömək edərsə, yəni ona yardımçı olarsa, və Allah Subhanahu da qiyamət gün həmən insanın yəni öz e, işlərindən birini, yəni problemlərindən birini Allah Subhanahu onun üçün çizdir, onu yəni aşmasına, həllinə, yəni Allah Subhanahu kömək eləyər. Həqiqətən də, yəni burada Allah Subhanahu ilə, yəni Peyğəmbər sallallahu yəni, dünyanın əməlinin müqabilini, yəni axirətlə yəni müqabilə, yəni üzləşdirir. Demək ki, birincisi budur ki, kimdir bir qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah Subhanahu, yani demir ki, yəni ki, o da həmin qardaşı da nə vaxtsa onun işini həll edə bilər və ya da ki, başqası və ya da başqası. Yəni burada prinsip budur ki, Allah Subhanahu Bu Yəni onu göstərir ki, yəni insan bir insana elədiyi yaxşılığı eləməli yalnız Allah rəzasına. Yəni ona görə yox ki, mən indi ona kömək edəmsə, o mələk kömək eləsin. Yəni hədisin zahiri odur ki, insan insana yardım edir, yalnız vəalnız Allah rəzası. Yəni insan əməli edir və əvəzinə Allah Subhanahu tənzəminə görür. Görsənmi ki, mən ona apardım maşından falan yerə, mən ona kömək elədim, problem var idi, yoxsa gələcəydi, o da mənim həşmənəsi. Bunlar hamısı artıq, yəni əməllərin Allah rəzasına o göstərir və insan əməliylərində yəni xalis Allah rəzası ilə məmli ki, yəni əvəzinə Allah Subhanahu tənzəminə yəni, desin ki, Allah, yəni, Allah, rızasıdır. Allah, rızasıdır. Allah rızasıdır. ki, biz sizdən enəyi dizməyə və bizə təşəkkür etməyinizi istəyirik. Yəni, bu cür ailə çoxdur və onu göstərir ki, insan əməllərinin xalis Allah rızasını eləməlidir. Və ikincidə isə, yəni Fəhənsan buyurur ki, kimdir müsəlmanın bir yəni, işinin, yəni, onun üzərində olan müaniyyətdən birini yəni, həllində ona kömək elərsə, Allah qiyamət üçün onun müaniyyələrindən birini yəni, çözülməsinə kömək elər. Və bunu göstərir ki, həyətən qiyamət günü, yəni qiyamət günü o istiliklərində, ondan sonra insanların yəni, tərlə boğulduğu vaxtda olduğu da və yaxud da ki, yəni, körücü olmayan vaxt təqiqədən insanın, yəni, köməyə ehtiyacı olacaq və onun gibi də insan, yəni, o Qiyamət günü onun da o cür işlərdən hasantla çıxmasını istəyirsə, müsəlman da bu dünyada öz qardaşının, yəni çalışmalı problemini həll eləsin, yəni xüsusən də əgər ehtiyacı, yəni bacarığı varsa, yox əgər yəni, bacarığı yoxdusa, yəni qardaşın halına yanırsa, yəni dua eləməli, çünki yəni ən xeyirli dualardan biri də yəni müsəlmanın müsəlmanın, yəni arxasınca dua eləməsidir, yəni üzünə yox, yəni, arxasında dua eləməsidir. Əgər yəni, insanın yəni ehtiyacı imkanı varsa kömək eləməyə da sağışmalı kömək edərsən. Sonra da şək şey yoxdur burada müsəlmanlar. Çünki məsəl deyir ki, məni kənin fi hecət əxiyə, hə, hey axiyə. Axiyə burada qardaş məni idi və bunu göstərək, yəni din qardaşdır. Hətta cahiləsə, hətta cahiləsə, hətta cahiləsə, onu Allah nəsələsi üçün kümələsin, görəsən kəmin kətinlikləsə, ona heç sələb olmanı Yox, indi inşallah, yəni əgər dəvət niyyəti ilə isə, tünki, həmri, o e, də... sən onu dəvətə, dəvət edən adandır və yaqda ki, məsən, ya qonuşundur və yaqda nəyinsə, inşallah ona görə sələb var, xüsusən əgər O insan dəvət olunursa, həmən cahil də qartı, kafir, dəvət olunursa, ola bilər bu əmələr onun dəvətinə şey olsun. Də Müsəlmanın yaxşıdır göstərəməni? Şək yoxdur, yəni, müsəlman unsuz yaxşıdır. Yəni ki, o müsəlmanlar bəzilərəli xatı eləməklə, haradasa kimsə xatı eləyir, odmək deyil, yəni, dində xatı. O müsəlmanlar da olan haqqısı, yəni, unsuz yəni, din salamatdır, yəni, ona görə bəzi alimlər hətta deyir ki, Yəni birinci deyir İslamı öyrəndil, sonra deyir müsəlmanlarla, yəni de. çoxu dinə baxmıraqdı insanlara baxıb. Yani, problem o insanların problemində ki, onlar yəni dini öyrənmək istəmirəm qabaq müsəlmanlara evet. yani, hücum din yəni təmizdir, pakdır, sadə naqisliklər yəni insanlardandır. Necə ki Şafi Rəhman dedi ki, nəaibuz zaman nə velaibu və fina vəlise lizaman aibun siwana. Biz deyir, zamanı eybləndirir, amma deyir, eyb bizim özümüzədir de. və deyir, e, zamanda isə bizdən başqa eyb yoxdur. Yəni, heç vaxt insan fikirləşməli deyir ki, yəni ki, zamana belə oldu və həmmişə naqız e, eyb olan insanlardır. Yəni, zaman həmən, həmən günəşdir, həmən aydır, həmən küləydir. Sadəcə o olmur, bu olmur insanların günahına görəm olmur belə olmur insanların xətalarına, günahlarına, gün, asiliyinə görə falan şeyə görə. Amma həmin zaman, həmin gündür, həmin günəşin istiliyi idi, həmin qışdı, həmin qar, həmin yağışdı, həmin küləyi idi, Düz deyə biləsən ki, bu meyvə olmadı, nə olmadı insanların asiliyinə görə. Falan şey nə olmadı, belə olmadı. Yəni hər şey insanda eyb, insanlarda da yəni zamanda eyb olmur. Çəkinildə Günahlara görə Yok, deyil, çəkilini ümit və sınav. Əgər yəni, bir insanın başına, yəni bir dala gələsə, bir sınav gələsə, o deməkdir ki, o insan pis günah, pis insandır. Əksinə, yəni hədislər onu göstərir ki, çünki mən insəm deyir ki, Mən arad Allah, uləhu xeyrən ədgələr rüquqəti fi dünyə. Yəni Allah kimi xeyr istəyərsə, onun iqabını, yəni onun əzabını bu dünyada yəni, tezləşdirər. Yəni, tezləşən əbarədə onun başına təmkis sınağı gətirər, övgulat etkisi və ya da ki, ticaretdən yəni, ziyana girər filan bir mekan və o qulda səbr edəyərsə, Allah Osman da onun günahlarına görə onu yəni, təmzət çıxarlar. Və həmizən burada hədisin ikinci səsinə buyuruyor ki, O bizim sətərə muslman sətərəullah yomul qiyamə. Kimdir bir müsəlmanı sitr eləyərsə, onun ayıbını örtərsə, və Allah Subhanahu qiyamət ki, onu sitr eləyə. burada da keçən dəsə ki, sitr burada yəni iki mənası var. Yəni halal sitr, bir də haram sitrdir. Yəni halal sitr o sitrdir ki, yəni qardaşdır, yəni xata eləyən qardaşdır, yəni ası qardaş deyil. İndi də ola bilər harça şeytan Allah rəhmeti iman zəifliklər hansı bir asil eləyər və bunu bilən qardaşdır, yəni gəlib qardaşlar arasında bəyan eləməli, Yəni ağ açıq artmalı deyil. Yəni günəh nəsiyyət elə, cəmiətə biabr eləməli deyil. Yəni bunlar hamısı, yəni haramlardır. Yəni qadağandır. Əksinə burdağın eybi nöqtümək, ona təkliyə nəsiyyət eləmək isə yəni vacibdir. Və haram sitirdodur ki, haram sitirdodur ki, yəni qardaşdır. Hamı bilik, yəni bu qardaş tam ki mən bir adam tanidəndən bilirəm ki, bu adam məsəl üçün yəni, ailədə yaxşı davrandı və hətta ki bir neçə arvadı alıb boşub artıq üzürsüz səbəblə xətəcən olaraq və o qardaş e, yəni bir başqasının bacısı və ya da qızını istəyir və hmm. gəlib sənə nəsihət eləyəndə falan qardaş nə təridi sən bilirsən o necə pisdir və sən onun çaxsan o onu evini növtməyisən yox yaxşı qardaş yaxşı qardaşdır yəni ata anasına yaxşı xidmət edib bəs başçana yəni artıq evini növtmək düz burada insan cahillikdən də onu edə bilər yəni elə bilər ki evini açmaq haramdır əslində burada yəni evini açmaq haram deyil əslində caizdir, hətta İmam Nəraq Rahmanlı bu ülkü vacibdir, çünki artıq o qardaş gəlib səni nəsiyyət edir və sən əgər özü və rəva biləni, sən çalışmasından başqasından rəva biləsən, əgər özü və rəva bilmirsən səni çalışmasından başqasından yəni, da rəva bilməyəsən. Səni, Peynəlisən buyuruyor ki, lə yu Hətta yuhibbəli əxir məni yuhibbə nəfsi, deyir, müləmin, o vaxt müəmin olmaz ki, hətta özünə istədiyinə qardaşına istəyəmək kimi burada da sitri eləmək, yəni halal sitri, yəni olan sitri həqiqətən də, yəni insan eləməlidir hər insanın, yəni sitrlərindən biri çalışmalıdır, ona yəni üzür qazandırmalı olsun. Necə Ənvar Əli Xanlıdan, yəni varid olur ki, Ənvar bəy buyurur ki, bir ins, kardeş, əgər geçirsə, camat geçirsə, bir qardaş əgər namaza getşirsə, cəmaat namaza getşirsə, artıq ki ona yəni 72 il, yəni üzür qazandırmalıdır. Yəni nə barədədir? Yəni ki, fikirləşməlidir, də yatdı qaldı və ya hətta ki imanı zəiflədi və hətta fikirləşincə ola bilər, xəstədir, ola bilər səfərdədir, ola bilər yatıb qalıb. Hər yaxşı zənn onu göstərir ki, yəni ümiyyətlə yəni müsallmanların haqqı yəni qizənli ümmiyətə qadalandır. Ancaq yəni bizdən o həm də o demək deyil ki, insan yalnız yalnız yaxşı zənn edə bilməli. Yox, əgər o insanda hansısa bir yəni elmi əsaslı ora olan təcrübə əsaslı olaraq yəni zənnləri varsa, yəni əsaslı, yəni dəlilə əsaslı də zənnləri varsa, bu da yəni artıq yəni caizdir. Çünki yəni haram hamsaram deyil. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyur ki, inna ba'da zan yəni, e, zənnlərin bəziləri və bu da onu göstərir ki, bu bəzi sözü demək bəzi sözü demək yəni çoxluğa dalət, bütün hansıların dalət eləmir yəni bəzilərinə dalət yəni, zənnlərin bəziləri günat amma elə də zən ola bilək ki, yəni, deyil, yəni düzgün zən olsun, çünki yəni, insan artıq, yəni insanla insanı müamələsindən davranışlar nasıl olur ki tam isə bu qardaşı tanışan oturur durursan, bilirsən artıq bu necədir və artıq nədir? Məsəl, o da yəni qeyv deməyə deyil. Onu sən deyən artıq yəni elmlə əsaslı olaraq səndir. Ona görə yəni izənlər hamısı yox, yəni bəzilər yəni günahdır. Və bu hədisdə həqiqətən faydalar var. Və faydalan bir odır ki, yəni müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Bunu artıq peyğəmbər salsəlləm öz hədislərində və Allahu Subhanahu Quran-kənin bir neçə yerdə buyurub ki, yəni müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Və burada də yəni, din qardaşlığı yəni nəzərdə tutulur. Və sonra da faydalan bir odur ki, müsəlmana zülm eləmək haramdır, onu kafirə təslim eləmək haramdır və hədisin faydalanan biri hansında faydalanmır o də ki, yəni müsəlman müsəlmanın yəni ehtiyacını ödəməli, əgər onun bacarığı, güdrəti varsa, yəni onun ehtiyacını ödəməyə, yəni can atmalıdır, gücü çatan qədər çalışmalı qardaşının ehtiyacı üçün, çünki belə olduq halda da yəni Allah Subhanahu onun yəni ehtiyacını ödəyir. Çünki insan elə fikirləşməsin ki, yox mənim pulum varsa, əgər Yəni mən də Allahım artıq mənə metasını və demək ehtiyacım yoxdur. Çünki insanlar hərdən elə bir şey bu dünyada hər şey pulla həll olunur. Yəni əslində isə belədir. Yəni heçsə yəni salih xoşbəxt, yəni pulda deyil, pulun səhvluğunda deyil. Yəni hər bir insan istər valı, istər kasıb, həqiqətən də düşdüyü, yəni halları olur. Həmçində bu hədisin faydalan bir rodu ki, burada müsəlman müsəlmanın ehtiyacını ödəməsi, burada təkcə andə pul ödəmək Yəni burada da ola bilər. Yəni mənəvi də istirablar olar, yəni hallar olar ki, tam ki bir qardaşın məsəl üçün yaxını ölübsə, gedib onun yanında oturub ona nəsib etmək, ona yəni bəzi şeylər xatırlatmaq, bu o cudu ona yəni ehtiyacını ödəməkdir. Çünki o halda yəni insan onun yəni ölü söyləndə, xüsusən də, yəni yaxını öləndə insan elə bir hallarda olur ki, hətta yəni azınlıqdan, yəni, şeytan onu gəlib başqa cür dağıdıla bilər. Ancaq insan məsəl üçün otursun, fikirləşsin, qardaş gəlib ona nəhsiyyət eləsin, ondan sonra o ilə oturup dursun, çalışsın, o fikrini yəni ondan yayındırsın, yəni bu cür nəhsiyyət eləmək ona. Həmçinin də onun məsələn darda olan vaxt ona yəni bir ehtiyac, bir ehtiyacını ödəmək ona Və hətta ki tam ki e, elə bir halda ifran Səfərzadə getməlidir ailəsində yəni ehtiyac var kimsə, yəni böylük edəsin, yəni ehtiyaclarını ödəsin, gəlib gedib onun ehtiyacı olduğu ərzaqları alsın. Bunlar hamısı yəni məsuliyyətlə ehtiyacını yəni ödəməsidir. Və faydalanan bir də odur ki, yəni müslüman əgər bir müslümanın bir ehtiyacını və ya hətta onun üzərində olan bir maneyə içirərsə və ya hətta onun qalxmasına kömək eləyərsə Allah Subhanahu qiyamət gündə yəni onun maneələrindən birini yəni övürtər, yəni həll edir. Və müslümanın da sitriləmək vacibdir. Hətta yəni Peygəmbər buyurur ki, əgər kim biri qardaşın eybin ə, dalınca gedərsə və onun eybin açmağa çalışarsa Allah onun dağınca gedər. Hətta onun evin içində olsa belə eybin açar. bu budan görsək ki, eyb açmaq həqiqətən də, yəni haramdır. Əslında isə əgər, ə, ehtiyac varsa, eybin övklənməsi, yəni bu vacib aməllərdəndir. Sonrakı da başqa söhbətlərdə də Yəni o müharibə, yəni o, yəni şəxsi insanlara aidiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni bu məsələni e, müasir insanlardan və müasir, yəni bu gün bəzi, yəni necə deyirlər, şeyx allandıran, yəni başqa nə deyirlər, yəni mənheci ahmisin olmayan, yəni başqa təşviqçi və ya da cihadist, yəni cihad istəyən zihat diynlər var. Yəni istəmi hamı ziatdir. Yəni Allah Subhanahu hamı şərhtdi nəsə beləsən. Yəni sadəcə məsələ ondan gedir ki, yəni o cür insanlar bəzi şeylərə dəyərlər əsaslanırlar. Bu onların dəyərlərinin bir ipincəyimiyan yəni fət havda buyduğu dəliyim deyilmədiyi ki, əgər bir mülis səlmanın yəni torpağından bir qarış yəni kafir, ad, bir qarış götürəsə, artıq bir öbürü mülis səlmanlara vacib olur ki, onu kömək eləmək. Və bunun bu fətvasından artıq bəzi elə başa düşür ki, yəni bugün, əgər kimsə qonşu dövlətdə ənsa bir müharibə varsa, hökmən onun yaxındakilara fər fərz olur. Yəni, bana da Demirlər kifəyə, fardılmına, delək ki, fardılayın. Yəni, hər bir adama vacib olun getmək. Bu da artıq, yəni, yanlış bir. Çünki Əvvəla İbn-Teymiyyənin yəni, yaşadığı dövr, yəni xəlifəlik dövrü idi. Yəni, xəlifəlik dövrü bir torpaq demək idi. Yəni, bir rəhbərlik demək idi. Bəli, o rəhbərlikdə bütün torpaqlar bir torpaq hökumu altındadır. Tam ki, məsələn, Əmavlər bəli vaxtına, Abbasilərin vaxtına və ya da Osmanlıların vaxtına Bütün dövlət, yəni Osmanlıların əlin altında olan dövlət araması bir dövlət deməkdir Niyə görə? Çünki onların rəhbərləri birdir O vaxtda bəli, əgər tuan ki Ə, məsəl üçün, Azərbaycanın qomşunun səlman dövlətdən birini, hansı bir kafir basın edibsə, artıq Azərbaycan, çünki o vaxtı deyilmirdi Azərbaycan, yəni nə bilim, e, türk. O vaxtdan bir dənə dövlət var Osmanlı xəlifəsi, qutardır idi. Yəni, hansı torpaq alınırdı, daxil olurdu həmən dövlətdir. Və yaxud ki, amamilərin vaxtında. Yəni, Peyğəmbər Salsiyan vaxtında, yəni, İslam dövləti bircə mədnə idi. Sonra artıq İslamın fəhdində, artıq dövüşlərdən sonra, ondan sonra Məhkəmin fəhdindən sonra İslamın, müsəlman dövlətin ərası genişləndikcə, ondan sonra onlar daxil oldu, Amsa aid oldu bir dövlətin altında. Və bu günə elə bir hal olarsa, elə bir hal olarsa, çəkməkdir ki, yəni, insan yəni öz başına gedir, gedə bilməz, çünki artıq o döyüş yəni deyirlər, e, ne, artıq yəni fərdlərin arasında deyil, yəni dövlət səviyyəsində. Və bu yəni bu barədə də necə bir kimi yəni bunun gətirəsi dalınca buyurur ki, illa qomin beynakum beynahu mitha. Yəni yalnız o dövlətlərdən başqa, o haldan başqa ki, sizin də onlarla yəni, əhd var. Yəni, tam ki, bir müsəlman dövlətinə, bir müsəlman torpağı hüzum elibsə və sən də həmin dövlətin arasında əhd varsa, artıq sən ona o işlərə qarşı anməlisən. Bu gün də həmən şeydir. Bu gün də düzdür, dövlətdə arasında əhdlər araya da başqa şeydir. Düzdür, bunlar aramısı yəni, şərqin Avropanın, yəni, kafirlərin ideyalarıdır ki, yəni, dövlətdə arasında müqavirlər, badilər ki, bu gəndi, o cümləsin, o cümləyəndə biz bundan razılaşmaqlar müsəlmanların zəifliyi elərdi. Ancaq əgər belə bir hall olsa, xüsusən də, yəni, müsəlmanlar yəni, dövlətin izni olmadan gedə bilməzlər. Hər əmək, gəlmək digər dövlətin həm -həm. rəhbəri, yəni çünki iznin orada izi verməsin faydasını elədir. İzin verməsə faydası odur ki, hətta müsəlman yəni qeyri-qayda da onu tutmuruz tür da Yoxsa sən xeyir iş istəyirsən, Allah izasına və gedirsən, ola bilər gedib hədəfə çatmayasən və hətta yarı yoldan gələsən, sonra türmədə yatasan. Yəni, çünki sən dövlətdən xəbərsizdir, amma bəli dövlət özünün icazəsi olsa, rəsmi olsa, bu da heç bir müayənə yoxdur, hətta əmr eləsə fər-fərz ola bilər. Həl Həkim əmr eləsə ki, məsəl üçün, ged, lazımdır, müsəlvanlar da artıq onda fərz ola bilər, çünki artıq sultan əmr eləyir, ha و الثاني حديث ابو هريره رضي الله عنه سئل كي انا ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس ان مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسما ستره الله في الدنيا والاخره والله في اونه على كان العبد في اونه اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحو الله له به طريقا إلى الجنة ومن وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله من من الله تعالى يتلون كتاب الله وتداور سونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة فحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ أمله لم يسرع به نسبه روال مسلم İkinci dəs Abureyra rəy olağın hədisi ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu dedi: "Kim bir müsəlman möməndən, yəni bir məniyyəni, yəni ə, yəni dünyanın, onun dünyada mömünün üzərlə dolaq məniyyələrdən ən çətini birinin həllidərsə, onun aşmasına, onun itilməsinə kömək eləyərsə, Allah Subhanahu qiyamət günündə onun üzərindən həmin məniyyəndən aşma, maneələrdən birini aşmasına ona kömək eləyək. Və deykin bir misalmana, yəni e, borcu olana, borcun e, borc artı yığılıb, yəni ödəməyə qadir olmayan insan üçün asanlaşdırarsa, Allah Subhanahu taha onun üçün dünyada və axirətdə asanlaşdırar. Və deykin bir misalmanı örtərsə, sitreləyərsə, Allah Subhanahu dünyada və axirətdə sitreləyər. Və deyir Allah Subhanahu taha öz qulunun ehtiyacındadır, yəni öz qulunun, yəni həcətinin ödəməyə hazırdır. Nə ki qul öz qardaşını ödəməyə hazırdır. Və deyir, kim deyir, yol tutarsa ki, elm tələb eləmək yolunu, Allah sümadə onun yolunu hasanlaşdırlar. Və deyir, o qoyum ki, yığışarlar Allahın evinə, Allahın kitabını oxumaq üçün və onu dirasət öyrənməkdən, yəni onu öyrənməkdən ötürü Yəni bu vaxt ondan üzərinə, yəni sakitlik, yəni sükunət nazil olar və onlara deyir, rəhmət bürüyər və onları deyir, mələklər ahət eləyər və Allah Subhanahu onları onlardan yaxşı bir məclisə cəh edəyə. Və deyir, kimin öz əməlini zəəflədisə, yəni artıq yəni kim öz əməlində, yəni işlədə bilməsə zəəflədirsə və Allah ə, öz əməlini zəəflədirsə, artıq onun nəsbinə görə ona əməllər yazılmır. Yəni nəsbinə o ona Yəni deyilmiş ki, bu insan bu əməli etməyib, onun atası babası eliyibsə, bu donlardan, yəni belə bir şey yoxdur. Yəni bu düzü Ərəblərdə bu atalar misalı kimidir. Və bu hədisi Abu Rehra radhiyallahu anhu, yəni bu yurduğu hədisinə yəni, nəql edilən bir hədisdə, düz hədisin bəzi kələmləri artıq, yəni kəsəndəstə də zikr olunub. Sadəcə burada, yəni yeni yenilərdən biri budur ki, bey insan buyurdu ki, o men yasra ala mu'sirin. Kim deyir? E, çətinə düşənin, yəni hasanlaşdırsa. Yəni, burada da çətinə düşən, burada borziyəsidir ki, yəni borziyəsində ümumiyyətlə peyğəmbər solsan deyir ki, e, mən andara mu'sirən awad ən o vəd edə, əzalləhullahu fi zillil yom la zill illa qardaşına, yəni borcu olanın borcunu, yəni vaxtı uz uzadarsa, yəni tam ki dey bir çay verəcəm, verə bilmirisə onun vaxtı uzadarsa vəd edir ki, o borcu onun boynundan salarsa, deyək ki, borcunu sənə hal bağışladım. Və deyir, bu vaxtda Allah subhantılı onu qiyamət günü, yəni körgə olmayan körgələrinin körgəliyi də zilətlər, yəni, yəni körgələndirər. Yəni o gün ki, ki həmin gündə körgə olmadığı halda Allah subhantılı onu yəni, körgələndirər. Bu hədisdə, yəni həqiqdən də yəni, o, borcu olan insana, borcunu hasanlaşdırmaq, onun vaxtını və yaxud onu bağışlamaq onun üçün, bu həqiqdən də böyük faydalardandır. Həmçinin də başqa riyavatlardan gəlib ki, bir insan bir qardaşına borc verisə, o qaldırdığı müddəti onun üçün sənədəyə də yazılar. Yəni burada ümiyyətlə borc vermək, ondan sonra e, borcu onun boynundan salmaq və ya onu vaxtını uzatmaq bu kimi əmələr həqiqətən də, yəni o, borcu sahibinə olan fəzilətlərdəndir. Yəni, burada da məsir, yani borç sahibidir. Sonrasa yeni sözlərdən biri de budur ki, Peygamber səhəm buyurur ki, وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ اِلْمَنْ سَحَّلَ اللّٰهُ لَهُ bihi طَر۪يقًا اِلَى الْجَنَّةِ Peygamber səhəm buyuru ki, kimdir elm, e, Allahın yəni, şəriyyət elmini tələb eləməkdən ötəri yol seçərsə və deyir, Allah subhantan onun qiyamətə, Allah subhantan onun cənnətdə getdiyi yolu hasanlaşdırar. Yəni, burada peyəməsəm deyir ki, mən sələkə tariqən yəl təmsü fihi Kimdir bir yol sesərsə, e, orada deyil, elm axtarmaq. Burada, peynəsən, demir, elimi öyrənmək, deyil, elmi axtarmaq. Yəni, burada da iltməz sözüdür ki, yəltəm üstü, yəltəm üstü o yəni, insan axtarar Yəni, tam ki, əgər sənə desələr ki, getməsəl üçün e, dənizdən filan mirvariyyəni çıxar, sən edirsən, getsən o və hənizin dibində onun dibində, bunun dibində baxacaq, ta ki onu tapana kimi. Burada da yəltəm isə o demək. yəni insan axtarmaq. Və bu da onu göstərək ki, insan ümumiyyətlə şəriyyət elmini axtarmalıdır. Yəni o deməkdir ki, yəni, insan nə eşitdi, o nə kifayətləndi xeyr. Əgər insan, məsələn, şəriyyət elmini öyrənməsi isə, haqqa nail olmaqdan öyrək, hev insan insan yəni, elmi axtarmalıdır. Yəni elmi və elmi də öyrənəndə də insan bilməlidir kimlərlə öyrənir. Hər bir adamdan da yəni elm götürülmür. Və xüsusən də əgər o insan yəni bilə təhliçsə və hətta ki, yəni əhlüsünnədən deyilsə, başqa yəni, ə, firqədən olan insanlardansa, elə insanlardan ümumiyyətlə elm öyrənmir. Çünki yəni səhəflər buyurur ki, həqiqətən də bu elm dindir. Bax görsən, dinivi kimlə öyrənirsən? Yəni, onlar aləhəsas ehtiyat ediblər ki, hər bir adamdan elmini öyrənmək. Və yəni, faydalanan bir rol əlim tələbəyin eləm eləm elim eləm, tələb etməy ilə yanaşı Allah Subhanahu onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırır. Yəni həqiqətən də elim tələb eləmək, yəni heç də asan işə deyil və xüsusən insan burada əgər niyyəti Allah rəzisinə deyilse, yəni xalis Allahın rəzisinə desə insan artıq halaq onlardan olur. Çünki yəni insan elmi öyrənəndə hökmən yəni Allahın rızasını öyrənməlidir. Yəni Allahın yəni Rizasını öyrənməlidir İnsan elmi öyrənməlidir ki Mən öyrənim, gedim filan gecəm, mübahisə edim Və gedim filan gecəyim ki Mən səndən çox biləm və yaxud ki Sən pas oldun, mən bildim, sən bilməli Bunlar amısın Aleykum salam. Ümumiyyətlə, yəni müsəlmanın sifətlərindən deyil. Xüsusən də yəni şəriət elmini tələb edən də insan hökmlə, yəni Allah rəzisinə yəni, tələb etməlidir. Çünki onun bu elm tələb etməyi onun cənnətə getdiyi yolu asanlaşdır. Yəni bu cür yəni elm tələb edən fəzilət dənən bir rol odur ki, yəni insan elm öyrənməyə daxil gedirsə, yəni artıq O Allah Subhanahu onun o yolla onun cənnətə getdiyi yolu belə asanlaşdırır. Sonra Pensan qoydu ki, "Əmətişdən və əlqavmin fi baytin min buyutillah", yəni o qoydu ki, yığışarlar Allahın evlərinin birinə, yəni ki Allahın məscidlərinin birinə. Yəni çünki məscidlər Allahın evləridir və ən yer də ən Allahın xoşuna gələn yerlər də yəni məscidlərdir dir o qəm yığışarlar məscidə Allahın kitabını tilabat etsinə və onu öyrənsinlər. Və burada da tilavət etmək, yəni oxumaq demək idi, amma onu tədris etmək, öyrənmək isə, yəni onun mənalarını, onun təfsirini öyrənmək, onu əzbərləmək, bunlar həm də Quran elminə yəni daxildir. Bə bu hədisdən bu dəlil çıxır ki, insanlar məscidə yəni cəmiat haqqında Quran oxu, cəmiat ana Quran oxuya bilər. Ancaq bu demək deyil ki, məsələn Halqaya almalıdır, hamısı xorla oxumalıdır, yox eləncidir, tam ki, hamısı kitabı tutur və biri başir oxumağa, biri üç ay qördəyə oxuyur, obüsləri izləyib, sonra belə-belə oxuyurlar və üstlərində də biri olur onların yəni, çarşı səhvlərinin üzəlsin və bu da yəni caiz olandır. Düzü bunu İmam Malik yəni ikrah elib, yani, bunun belənsi cəmi halında Quran oxumağını. Bunu yəni qad digə İmam Malik bunu ikrah elib. Amma düzgün olur ki, yani, hədisin zahir odur ki, insan məsələn cəmi halında yəni Quran oxuya bilər, yəni bir oxuyub özləri yəni izləyə bilər. Və burada tilavətdən da başqa, yəni Qurani öyrənməkdir və Qurani öyrənməyin içində də yəni Quranın təfsirini öyrənmək, ondan sonra onun yani, tərcümə öyrənmək, onu əzbərləmək, onun mənalarını bilmək, bunlar hamısı, yəni Quran elminə aiddir. Yəni bu işlə məşğul olan insan, yəni cəmaat halında elmiç, doktorub Allahın kitabını öyrənən insanlar haqqında isə Allah Subhanahu artıq, yəni dörd şey göndərir. Dörd şey göndərir. Onlardan biri də odur ki, nəzəlat aləyhimu səkine yəni onların üzərinə yəni sükunət nazır. Ümumiyyətlə insanda yəni mömin insanda belə bir xüsusiyyətlər olur ki, məsələn görürsən ki, yəni evdə, eşidə, başqa yerdə ola bilər işlə ilə bağlı və ya təki ailə problemlərlə əlaqədə görürsən ki, insanda istıraqlar, yəni çətinliklər, çətin hallar keçir və insan həmin o sakitliyi gəlməyə çıxdı tapır. Yəni gəlib məsciddə cəmiətdə məşğul oturub, işləyir sünnətləri, qılə, fərzi gözləyir, sonra dəstə oturur. Yəni bu müddətdə insan artıq heç bir, yəni istirablar keçirmir, yəni qalbi rahatlaşır və bu da onu göstərir ki, dəndə, yəni, Allahın evində doğrudan da yəni sukunə, sukoon atmazlı olur. Yəni qəlbi rahatlı insan yalnız yəni məsciddə tapa bilir. Və bu Cəmid halında da, yəni meclisdə oxub Quran öyrənənlər Allah Subhanahu birinci onlara sakitli nazil eləyə, sukunət nazil eləyir və ikincidir ki, və xəşyet və xəşyet umulmə rəhmə. Və xəşyet deyir rəhmətdir yer. Yəni çünki yəni onların elədikləri yəni xeyir işdir və bu vaxtda Allah Osmanlı artıq yəni onları yəni rəhmət, yəni rəhmət onlara rəhmətdir və sonda deyir ki və həfətəmlə mələklər onlara deyir mələklər əhatəylə mələklər əhatə ilə oradansa Yəni, onların, yəni, oturduğu halqadan da üstündə diyanarlar, onların da o dəhslərin, e, oxuduqlarını izləyərlər. Və onlar da sonra bunu da aparıb, yəni, Allah subantala edənəyi, yəni, dəyyənli xəbər belələr ki, belə bir qoyun, otururlar, Allahın zirkiyələr, Quran oxuyurlar. Və dördüncə, onlara nazor bir biri odur ki, Və təqr hümullah fi mən ində, yəni, Allah subantala, Yəni onları düzü başqa bir vəhidiyyətdə gəlib ki, Allah Subhanahu onları, onların məclislərindən yaxşı məsə məclis zikr eləyə, o da onu göstərir ki, onlardan da yaxşı məsəzə, yəni Allah Subhanahu məclisidir. Ancaq bu hədisdə ləfzində hədisin sözünə isə deyir, "Və zekəruhumullahü fīmən 'əndə." Və Allah Subhanahu həmin o qəymü o öz yanındakıların yanında yəni zikr eləyir. Yəni Allah o vaxt ki, o qəym Allah Subhanahu kəlamını oxub, Allah Subhanahu zikr eləyən eləyərlər və Allah subhanda həmən o qövmü yəni öz dərgahında yəni öz yanında yəni zikr eləyər və və sonra Peyyəm Sələm buyurur ki o mənəm bataa bihi əməlihu ləm yusrih bihi nəsə bu və deyir, yəni bu ümumiyyətlər ərəblərdə atalar sözü kimi deyir, yəni insan yəni mənası odur ki İnsan özünə nəsbinə, şərəfinə baxıb deməli deyil ki, mən Flankesin oğluyam, Flankesin nəvəsiyəm, mən əməl etməsəm də ola və hətta ki, əməllərin zəiflədir, naqisləşir və o təqdirdə ki, mən Flankesin oğluyam, mən Flankesin nəvəsiyəm və ya hətta mən Flankesin qızalmışam və nə etmişəm, bunlar hamısı, yəni nəsbin şərəflə olması heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni əgər o sənin ata baba atan-baban tam ki salihlərdən isə, o deməli ki, salih olmalısan və yəni, digəsən aton babon dan Kəhf Qurani idi. Bəyahdəki bütün gününü məsciddə keçirən idi. O, o deməyə idi ki, bəli, əgər onlar elə olsa, sən onun oğlu səhvsin, sən də onlardansan. Və sən o, o onlar əməllə görə sən çalışmalıdısan öz əməllini naqisləşdirməyin əksinə, yəni onlar elib özləri üçün və sən də elisən özün üçün. Və onların səni o cür nəsbin olması və sənin ata-babaoğlun o cür mərtəbəy çatması, o demək, o səni yəni əməllərində sənin sənin naqisləşdirmə rəfə aqsləşdirilməyi aparmalı deyil ki, o təqdirdə ki, mən filan kəsin oğlu və ya da filan Əksinə, yəni sən əgər filan kəsin oğlu sən də çalışmalısın onu kimi eləyəsən. Amma onun elədiyinə sən yəni, arxain olmalı deyəsən. Yəni bu hədisdə yəni, imam-ı muslim rəuvat edib və hədisin yəni, faydalarından bir o da ki, misalman yəni, borc olan kəsir, yəni sıxmalı deyil, əziyyətə salmalı deyil, çünki Allah usman da böyük ki, e, İtidə könə zül usrə zül usrə və nazırətün ilə meysərə. sahibi isə onda deyir onun yəni borcunu uzatmalı yəni uzatmağa yönəlməlidir. Yəni əgər bir insanın borcu varsa, yəni borcu, yəni borcən gör onun sıxılmalıdır, xüsusən də əgər onu, onu qaytarmağa, yəni burada əslində söhbət yəni borcu olub qaytarmağa qətit qayt olmayan insanlardan. Yox, yəni, əgər borcu varsa, özü bilə bilər qaytararsa, burada heç burada Artıq onun işini qaziyyə, hakimiyyə də çatdıra bilər ki, hətta ondan, yəni, güc vasitəsi olsunlar. Bəqəl insanın borcunu qatırmaq, yəni, bir malı yoxsa, əslində, bunu şikayət eləmək olmaz. Hətta şikayət olunsa da belə qazı o hökmü çatmalı ki, yəni, ondan əl çəkin. Çünki artıq o insanı gəlirlər, baxırlar, görürlər, bunun borcunu qatırmaq, heç sinəli yoxdur, yəni, maaşını yoxdur, satsın mülk yoxdur ki, yəni heyvanı mal qarası yoxdur ki, onu sat, onu satdıqsa qaytar və bu halda yəni hakimə, yəni qazıya şikayət olunsa, o barədə qazı onların şikayətini ləğv edir. Ki yəni, o insanlar yəni tərk eləsinlər. Hətta yəni, onun ehtiyacı e, yəni ödənişlərindən sonra, yəni onun e, mal-dövləti olandan sonra, pulu olandan sonra, malı dövləti olandan sonra, onda o insanlar ondan borcun tələb edə bilərlər. Həmçinin faydalanan bir odə şey, yəni şəriət elmi tələbəliyi həqiqətən də ən fəizli aməllərdəndir və və vəzifətlərindən də bir odur ki, həman elmi insan yəni Allah izsən tələb etməlidir və onun fəzlətlərindən biri də odur ki, insan əgər şəriət elmini Allah izsən tələb elisə, Allah onun planın cənnətə getdik yolu asanlaşdırır. Və sonra da faydalanan bir od ki, məsciddə, yəni cəmat halında Quran oxumaq olar. Yəni bax məri yani İmam Malikəni yani bunu ikrah bilibsə, yəni məhkur görübsə Yəni cəmrurun rəyinə görə odur ki, və hədisin zahinə görə odur ki, insan cəmiat halında, yəni quran oxuya bilər və onu da biz dedik, yəni hamısı xorla oxun, bir yerdə oxunmal deyillər. Sadəcə yəni hamısı quran tutlar və biri oxuyur, o biri sədir, və belə-belə, yəni hamısı biri oxuyur, o biri Bu cür halda yəni oxuya bilərlər. Və bunu, bu halda yəni cəmiət məscidə daxil olub Allah zikr ediyən zaman artıq ondan üzrə dörd şey nazil olur. Yəni onlara yəni səkinət, sakitlik nazil olur və onlara rəhmət bürür onları mələklər ahətiyalı və Allah smot onları öz dəyanda yəni iziq Və sonra da yəni bu bölmə bitir və inşallah yəni yeni şəfaət bölməsi də inşallah gələndərsinizə yəni qalsın. Hələlik doluşum